Ще у 1933 році в польському журналі «Бунт молодих» писалося «Таємнича ООН-організація українських націоналістів є найсильнішою від усіх українських легальних партій докупи. Вона панує над молоддю, вона творить загальну опінію, вона працює зі страшним темпом щоб втягнути маси в круговороти революції. Нині є вже зовсім ясно, що час працює проти нас. Кожний староста в Малопольщі, а навіть на Волині, може вичислити низку сіл, що ще недавно були зовсім пасивні, а сьогодні стали жаждучими боротьби, зревольтовані проти державною акцією. А це ж значить, що противник зріс у силах, а польська держава втратила. Цитата наведена за книжкою Петра Мірчука Степан Бандера «Символ революційної безкомпромісовости». Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни. Друга світова війна. Ми жили в країні, де все було не так, як у всьому світі. Інша політична система, інша економічна система, навіть інше літочислення у всьому світі рахувалося до народження Христа або після народження Христа, а у нас до нашої ери і нашої ери. І ми вчили зовсім іншу історію. Не будемо вдаватися в ширше обговорення, зазначимо лише один факт. Ми вчили, що Римська імперія була зруйнована в результаті повстання Спартака, хоч вона існувала ще аж 500 років після придушення цього повстання. Але так сказав найбільший історик усіх часів товариш Сталін. А коли перейти до нових часів, то весь світ знає Другу світову війну, і лише радянські учні вивчали Велику вітчизняну війну. Загально прийнято вважати початком Другої світової війни 1 вересня 1939 року, коли гітлерівська Німеччина напала на Польщу, але фактично варт би до цього віднести і Аншлюс Австрії в 1938 році, і загарбання Німеччиною Судет, а далі і всієї Чехословаччини, і війну в Іспанії, яка ніби вважається громадянською, принаймні, ми так учили, але в якій так чи інакше брали участь інші європейські країни, і вийде якраз той 1936 рік, коли Степана Бандеру засудили на другий довічний ув'язнення, один із радянських публіцистів, пишучи про цей період життя Бандери, висловився так: "Він відпочивав у в'язниці свенти Кишиш. Можна подумати, що це був курорт, яким насправді було ув'язнення в польських тюрмах. залишили свідчення тих, хто в них перебував, з численних спогадів наведемо що написав Тарас Бровець, який пізніше ввійде в історію під псевдом Тарас Бульба. А у 1930-х роках потрапив у лиховісний констабір Береза Картузька. Дратяна Брама, наче паща потвори, відчиняється, поглинає мізерні, худі, брудні і неголені постаті, наче мух. «Стань очима до стіни!» Розбирайся нагло, скоро бах бабах бах бах бах по голові, по спині, чоботом у хвостик. Усі приватні речі відбирають і видають полотняну білизну з того ж самого полотна уніформу з круглою шапочкою, дерев'яні червики з передками з білої сириці. «Бігом руш! Пади! Руш!» Набігу бах-бабах, гумою, чоботом, поліном, чим попав. Суха сириця врізається аж до кісток на ногах, кров, пелюга, грязюка. Бігом руж, пади, сядь, жабки, кавалерія, стрункова муха, збірка, раз, два, три, стій, ані мурмур. Ах, ви банда гайдамацька, це у вас така збірка, я вам, ваша мать, покажу, як рухатись. Бах-бабах, гумою, гумою, гумою, по головах, через голови, по очах, по окулярах бородатих професорів та священників, усіх однаково. А це таким був польський курорт, де відпочивали націоналісти.